Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta ta ja'alul hazana ida syaita sahla Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri Wa hlul anqdata min lisani yafqahu qawli Amma ba'du ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat Para penyimak Uzma Media TV Channel dimanapun berada Dan seluruh keluarga aku yang tercinta Anak-anak sekalian Barilah kita di subuh hari ini memuji Allah Subhanahu SWT bahwa di komplek ini masih hidup ilmu bahwa di komplek ini masih semarak dengan suasana memburu ilmu Mudah-mudahan para malaikat siang dan malam Allah turunkan kemari untuk mengayomi kita semua. Kemudian kita menyampaikan salam kita untuk kasih kita bersama dan salawat kita untuk Rasulullah yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamid Majid. Ayat kita pada pagi hari ini yaitu masih surat An-Nur Tentang ayat-ayat adab Ayat-ayat hukum Dan kita masuk pada Ayat yang ke-59 Dan seterusnya Mari kita simak bersama-sama Seperti yang kami sampaikan bahawa Pembahasan kita tentang tafsir Adalah tafsirul mujaz Apa yang dimaksud dengan tafsirul mujaz Ringkasan tafsir Jadi kita tidak memerinci Tidak berdalam-dalam tidak menyebutkan perbedaan-perbedaan, khilafiyah-khilafiyah dan sebagainya. Tapi langsung kepada sahripati. Sahripati daripada ayat demi ayat. Sehingga pesan Allah itu mudah kita pahami, mudah kita cerna, untuk mudah kita amalkan. Silakan melihat kepada surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 59. أعوذ بالله من الشوطان الرجيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمْ Wa ida dan apabila balaga telah sampai Al-atfal, anak-anak minkum diantara kamu Al-hulumah, usia atau umur mereka mimpi basah Berarti ini sudah balik Kalimatnya balaga, berarti orangnya ba, balik Apabila telah balik anak-anak fal kama kamasta'zanan ladina min qablihim Min qablihim Maka hendaklah mereka meminta izin. Mau masuk ke dalam kamar kita, asal dia sudah balik, hendaklah minta izin. Sebagaimana orang-orang dulu juga telah disuruh agar minta izin kepada orang tuanya. Nah ayat yang ke-58, pembahasan kita apa? Ini 59. Yang sebelumnya adalah anak-anak yang belum balik. Nah, tiga waktu yang dia tidak boleh. Harus minta izin dulu Sebelum subuh Setelah zuhur Dan setelah isya. Kalau sekarang Asal sudah balik Dia enggak boleh masuk kamar orang tua Kapanpun Harus dia minta izin terlebih dahulu Jika diizinkan dia masuk Jika tidak Dia tidak boleh <Sessizuk> Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu Ayat-ayatnya Karena sangat Besar sekali munturatnya apabila si anak melihat aurat orang tua sementara dia sudah balik. Kalau belum balik, hanya tiga waktu. Tapi kalau sudah cukup, eh, dengan dia sudah balik, maka cukup sudah. Sejak itu dia sudah tidak boleh lagi masuk ke dalam bilik orang tuanya. Jadi harus ada ruang privasi bagi orang tua. Orang tuanya ganti baju, orang tuanya sedang rebahan. Apakah dia sedang buka aurat atau tidak buka aurat. Tapi yang jelas sedang balik itu dia harus minta izin dulu. Kalau di kita ini Safira ke atas mah, ma, ini sudah wajib mereka itu minta izin untuk masuk. Nggak boleh di masuk-masuk begitu saja. Ya, kalau kita panggil dia, boleh ya. Safira ke atas, Umar, Imam dan Safira. <tuh> Selanjutnya, Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Sekali lagi sama dengan ayat yang ke-58, ujungnya, Wahai ulimun, hakim sama-sama Allah itu Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Seandainya dilanggar ini perintah, seandainya tidak diamalkan ini adab, maka lihat anak kamu akan rusak. Maka lihat tatanan di rumah tangga tidak akan teratur, tidak akan berwibawa dan tidak ada uh, hormatnya anak-anak pada orang tua. Baik, selanjutnya ini ayat 59. Jika ada yang mau, mau bertanya tentang ilmu 49 silakan ditanyakan. Jika tidak ada maka kita langsung pada ayat yang ke-60. Jadi ini tentang hukum ya, tentang hukum dan adab. Yang ke-60. Wal qawa'id minan nisa. Dan orang-orang atau wanita-wanita yang sudah tua. Minan nisa yang sudah men apa nama? Menopause ya. Wanita wanita yang sudah menopause, yang sudah beranjak kepada tua allati la yarjuna nikaha yang mana mereka sudah tidak ingin lagi untuk menikah fa laysa alaihinna maka jadi ada dua ya yang pertama harus sudah tua sudah tua sudah menopause yang kedua sudah enggak pengen nikah nah dua-dua ini disebutkan walqawain minan nisa allati la yarjuna nikaha fa laysa alaihinna junah ay yad'unati yabunna ghaira mutabarrijat bahwa mereka tidak berdosa kalau mereka yadunath ya bahunna mereka meletakkan ya mereka meninggalkan siyabahunna pakaian syar'i mereka berarti pakaian yang menutup aurat standar standar aurat yang ringan ini aurat ringan itu adalah leher ke atas kemudian betis ke bawah ini leher apa tuh aurat ringan Nah, enggak masalah kalau seandainya wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah menopause ya, yang tidak lagi menginginkan ada yang uh, tidak menginginkan menikah lagi, enggak apa-apa kalau dia enggak pakai jilbab. Ibaratnya begitu. Kalau dia enggak pakai jilbab enggak apa-apa, enggak berdosa. Wa ayastaffi'u ghaira Syaratnya jangan sampai berdandan pula kayak wanita, -wanita artis itu, ya. Sudah makin tua malah makin makin berdandan. غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ Tidak pula dia boleh مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ uh, Bersolek dengan menampakkan perhiasannya Nampakkan emas di sini Nampakkan apa Gelang di sini uh, Atau mungkin nampakkan uh, Lingkaran gelang emas di perut nenek-nenek ini -nenek ganjen غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ وَأَيْ يَسْتَعْفِفْنَا dan kalau wanita-wanita tua itu tetap menjaga auratnya, nah ini lebih baik. Tetap. Tapi yang uniknya sekarang, makin tua dia, yang sekarang ini adalah muslim muslimah kita ya, makin dalam jilbabnya. Dulu waktu gadis, ketika kulitnya masih kenceng, ketika bibirnya masih merekah, ketika lirikannya masih menggetarkan hati para lelaki, dia obrol-obrol dia aurat kesana kemari. Tapi ketika sudah kulitnya kempot dan keriput, keriput, matanya sudah menjadi tidak lagi menarik, bibirnya sudah kempes, hidungnya sudah mulai loyor. Coba lihat wanita, wanita sekarang, baru dia pakai jilbab dalam, baru dia pakai jubah, enggak adil betul, tidak adil. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu enggak pada tempatnya lagi sebenarnya. Tapi wa yastamfifna kayru lahuna dan bahwa mereka tetap menjaga diri mereka, tetap menutupi aurat mereka lebih baik. Cuma kewajiban syariat tadi sudah diangkat ya, enggak berdosa lagi. Sudah enggak berdosa. Namun sekali lagi kalau mereka pakai berjilbab enggak kalau pakai jilbab berpahala enggak mereka? Naam, mereka berpahala. Dan bahwa mereka masih tetap mempertahankan menutup aurat khairun lahunna. Itu lebih baik bagi mereka. Terus wallahu sami'un alim dan Allah maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui. Kalau di atas wallahu alimun hakim, kalau ini wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Alim Allah maha mengetahui. Ya. Yang kuncinya masih pengen nikah. maaf, dia dia urutannya begini, menopause, udah tua. tua dulu, tua harus. Kalau dia masih muda, 40 itu masih muda itu. Ya. Itu berarti dia bukan kaidah Masuk masih onda muda yang masih menggairahkan. Umur 40 tahun itu masih masih masih sangat sangat sangat sangat sangat ya. Nah, kemudian syaratnya sudah tua. Semua orang mengatakan dia itu sudah wanita tua. Wanita tua dalam artian sudah menopause dan sudah tidak ingin nikah. Nah, orang umur 40, 45 saja masih pengen nikah loh. Ya.